Розділ 11. Джузепе поєднали з полковником Цезаром. «Так», – сказав він Джузепе, – «дуже схоже, що це наша людина». «Слухайте мене уважно. Він дуже небезпечний, і я хочу, щоб ви чітко виконали мої вказівки. Ви мене зрозуміли?» «Так, сеньоре. Де ви зараз перебуваєте?» «На заправній станції дорогою до Човітавек'я. А він зараз у вас у кузові?» Так. Ця розмова почала дратувати Джозепе. «Схоже, що я вліс не в свою справу», – подумав він. «Не робіть нічого, що могло б викликати в нього підозру. Повертайтеся до машини та продовжуйте їхати далі. Дайте мені номер та опис вашої вантажівки». Джозепе так і вчинив. «Чудово. Ми про все подбаємо. А тепер рушайте в дорогу». Цезар повернувся до полковника Джонсона і кивнув. Він у нас у руках. Дорогу я накажу заблокувати, а ми вертольотам прибудемо на місце через 30 хвилин. Ходімо. Поклавши слухавку, Джозепе витер спітнілі долоні об сорочку і попрямував до вантажівки. Сподіваюся, що вони настрілятимуть. Марія мені голову відірве за це. Але з іншого боку, якщо винагорода буде простойною, він заліз у кабіну і рушив уперед дорогою до Чувіта векя Через 35 хвилин Джозепе почув над головою шум вертольота. Він глянув угору і побачив, що це поліцейський вертоліт. Поперед дорогу переградили дві поліцейські машини, за якими ховалися поліцейські з автоматами. Гелікоптер приземлився осторонь дороги і з нього вилізли Цезар і полковник Френк Джонсон. Наближаючись до поліцейського кордону, Джозепе скинув газ, вимкнув запалювання, вискочив з кабіни та підбіг до офіцерів. «Він там, у кузові!» – закричав він. Вантажівка зупинилася. «Оточуйте!» – крикнув Цезар. Поліцейські кинулися до вантажівки, тримаючи зброю на поготові. «Не стріляти!» – крикнув полковник Джонсон. «Я сам його візьму!» Він підійшов до кузова вантажівки. «Виходь, Роберте!» – крикнув він. – «Все скінчено!» У відповідь не пролунало ні звуку. «Роберте, даю тобі п'ять секунд!» Тиша. всі завмерли в очікуванні. Цезар повернувся до своїх людей і кивнув головою. «Ні!» – вигукнув полковник Джонсон, але було вже пізно. Поліцейські в... відкрили вогонь по кузову, можна було оглухнути від гуркату їхніх автоматів. У повітря полетіли у ящиків, ще 10 секунд і вогонь припинився. Полковник Джонсон застрибнув у кузов і почав розкидати ящики та коробки. «Його тут немає», – сказав він, повертаючись до Цезара. День 19 Чувітавекія, Італія. Чувітавекія – це старовинний римський порт, захищений величезним фортом, будівництво якого Мікеланджело завершив в 1537 році. Це один із найбільш завантажених портів у Європі, що обслуговує всі морські перевезення до Риму та Сардинії і назад. Стояв ранній ранок, але робота в порту вже йшла повним ходом. Роберт пройшов повз залізничні пекгаузи, зайшов у маленьку траторію, повну гострих запахів їжі і замовив сніданок. Алкіона чекатиме його в призначеному місці, на острові Ельба. Він був вдячний Сюзан за те, що вона згадала про це. Під час медового місяця вони три дні не виходили з номера, кохаючись, і Сюзан тоді сказала йому, «Ти не хотів би, «Піти поплавати, любий!» – Роберт похитав головою. «Ні, я не можу поворухнутися. Я міг, доки не побачив Ельбу». В англійському написанні ця фраза якраз і є паліндромом. Сюзан розсміялася, і вони знову зайнялися коханням. Слава Богу, що вона згадала цей паліндром. Тепер йому залишалося знайти човен, який би доставив його на Ельбу – він йшов вулицями, тримаючи шлях до гавані. Там було повно моряків, вантажних суден, моторних човнів та приватних яхт. Побачивши цю картину, у Роберта заблищали очі. У такому натовпі цілком можна було загубитися і благополучно дістатися Ельби. Підходячи до причалу для катерів, він помітив темний непомітний седан, припаркований за півкварталу від причалу, і зупинився. Машина мала державні номери, а всередині сиділо двоє чоловіків і стежили за причалом. Розвернувшись, Роберт пішов у протилежному напрямку. Серед портових робітників і туристів він помітив переодягнених детективів, які намагалися не виділятися в натовпі, але Роберт одразу засік їх. Серце його прискорено забилося. Як їм вдалося вистежити його? І тут він зрозумів, о чому справа. «Боже мій, адже я сказав водієві вантажівки, куди прямую. Дурень. Я, напевно, дуже втомився». У вантажівці він заснув, але прокинувся, коли машина зупинилася. Роберт визирнув і побачив, що Джузепе зайшов на станцію і розмовляє телефоном. Він потихеньку вислизнув з вантажівки і заліз у кузов іншої, що прямує на північ. Він сам загнав себе в пастку. Тепер шукають його і тут. Загалом у кількох сотнях ярдів стояли дюжини човнів, якими він міг би скористатися, але тепер цього не можна було зробити. Роберт покинув гавань і подався до міста. Він прийшов повз будівлю, на стіні якої висів великий барвистий плакат. «Приходьте на ярмарок! Задоволення отримають усі! Їжа, ігри! Ви побачите великі перегони!» Роберт зупинився і пильно подивився на плакат. Він знайшов шлях порятунку. Розділ дванадцятий на ярмарку, що розташовувався за п'ять миль за містом, Роберт побачив кілька величезних різнокольорових повітряних куль. Вони лежали півколом на полі і нагадували веселку. Якір куль був прикріплений до вантажівок. Екіпажі були зайняті тим, що наповнювали оболонки холодним повітрям. Поруч стояло кілька гоночних автомобілів, готових буксирувати кулі. У кожному сиділи водій та спостерігач. Роберт підійшов до чоловіка, який, схоже, був старшим. «Напевно, готуєтесь до великих змагань?» – запитав він. «Правильно», – відповів чоловік. «Літали колись на повітряних кулях?» «Ні». «Вони пролітали над озером Комо». І Роберт опустив повітряну кулю так, щоб його гондола торкалася води. «Ми ж розіб'ємося!» – вигукнула Сюзан. Роберт посміхнувся. «Ні, не розіб'ємося». Він виконув за борт мішок з піском, і куля знову почала підніматися. Сюзан засміялася, обійняла його і сказала. «Вам слід якось спробувати», – порадив чоловік. Це чудовий спорт. Так, а куди ви летите? У Югославію. Відмінний східний вітер злітаємо за кілька хвилин. Найкраще летіти рано вранці, коли повітря ще прохолодне, правда? спитав Роберт і в пам'яті його відразу сплив літній день у Югославії. Нам треба нелегально переправити через кордон чотирьох людей, командер. Потрібно почекати, поки охолоне повітря. Повітряна куля, яка може в холодному повітрі підняти чотирьох, у теплому підніме лише двох. Роберт помітив, що екіпажі вже майже перестали наповнювати оболонки повітрям, а тепер запалили великі пропанові пальники і направили їх полум'я всередину оболонок, щоб підігріти повітря. Кулі, що лежали на боці, почали підніматися нагору, але гондоли залишалися на землі. «Не заперечуєш, якщо я пройду, подивлюся?» – запитав Роберт. «Ідіть, тільки не заважайте під ногами. Гаразд». Роберт підійшов до вже заповненої гарячим повітрям жовто-червоної кулі. На землі його, її утримувала лише мотузка, прив'язана до вантажівки. Екіпаж кулі займався якимись розмовами – Поблизу більше нікого не було. Роберт застрибнув у гондолу. Йому здалося, що величезна оболонка закрила все небо над ним. Він швидко оглянув та келаж та прилади. покажчик висоти, карти, пірометр для стеження за температурою оболонки, показчик швидкості підйому, ящик з інструментами. Все було гаразд. Діставши з ящика з інструментами ножа, Роберт перерізав якерну матузку, і через кілька секунд куля почала підніматися. «Гей!» – закричав Роберт. «Що відбувається? Зніміть мене звідси!» Чоловік, з яким Роберт розмовляв раніше, відкривши рот від подиву, дивився на кулю, що підіймалася. «Не панікуйте!» – закричав він. «Там є вказівник висоти!» Використовуйте баласт та тримайте висоту тисяча футів. У Йогославії ми вас зустрінемо. Ви чуєте мене? Чую. Куля піднімалася все вище і вище, несучи Роберта на схід, в інший бік від Ельби, яка була на заході. Але це не дуже турбувало його. На різних висотах напрям вітру був різним. Поки не злетіла більше жодна куля, але Роберт помітив, що машина почала буксирувати одну з них. Він скинув баласт і став стежити за вказівником висоти. 600 футів, 700, 900, 1200. На висоті 1500 футів вітер почав слабшати. Повітряна куля тепер була майже нерухома. Скидаючи поступово баласт, Роберт піднімався вгору, перевіряючи напрямок вітру на різних висотах. На висоті 2000 футів вітер почав змінювати напрямок, на якийсь час куля закружляла, а потім повільно понесла у західному напрямку. Внизу на відстані Роберт побачив інші повітряні кулі, які піднімалися в повітря і рухалися на схід у напрямку Югославії. Стояла тиша і тільки м'яко шелестів вітер. «Як тихо, Роберте, ніби ми летимо на хмарі. Я хотіла б, щоб ми назавжди залишилися тут». Сюзан міцніше пригорнулася до нього. «А ти колись кохався на повітряній кулі?» Промор... – проморкатіла вона. «Давай спробуємо». Пізніше вона сказала, «Готова посперечатися, що ми з тобою – Єдині люди у світі, котрі займалися любов'ю на повітряній кулі. Тепер Роберт летів над Тіренським морем на північний захід у напрямку берега Тусканії. Внизу, далеко від берега в гурток, розташовувалися острови, найбільшим з яких був острів Ельба. Тут перебував у засланні Наполеон, подумав Роберт. І, мабуть, він вибрав цей острів тому, що в ясний день міг бачити звідси свій улюблений острів Корсику, де він народився. У засланні Наполеон думав тільки про одне – як би втекти і дістатися Франції. Ось і в мене така сама ситуація. Щоправда, у Наполеона не було Сюзан та Алкіони, щоб врятувати його. На відстані раптово з'явилася гора Монте-Капанне, що мала висоту понад три тисячі футів. Роберт потягнув за мотузку, що відкриває клапан у верхівці оболонки повітряної кулі. Випустив тепле повітря, і куля почала знижуватися. Внизу розсилався рожево-зелений острів Ельба. Рожевими були гранітні скелі та будинки, а зелень давала пишна рослинність облямлювали острів білі пляжі. Роберт опустив повітряну кулю біля підніжжя гори далеко від міста, щоб по можливості привернути до себе менше уваги. Недалеко від місця його приземлення проходила дорога. Він вийшов на неї і почав чекати на попутну машину. «Чи не могли б ви підвезти мене до міста? – спитав Роберт, коли біля нього уставала машина. Чоловікові за кермом було близько вісьмидесяти. Старе обличчя рясно порізали з моршки. Готовий присягнутися, що тільки-но бачив у небі повітряну кулю. «А ви її бачили, містере?» «Ні», – відповів Роберт. Тільки но приїхали сюди?» «Я тут проїздом, дорогою до Риму», – водій кивнув головою. «Я одного разу був у Римі». Залишок шляху вони їхали мовчки. Коли вони в'їхали в, в Порто-Ферайо, головне та єдине місто на Ельбі, Роберт попросив зупинити машину і вийшов. «Бажаю удачі», – сказав водій англійською мовою з американським акцентом. «Боже», – подумав Роберт, – «навіть сюди заносить каліфорнійців». Він тишов головною вулицею міста Віа-Гарібальді, заповненою туристами, головним чином — сім'ями, і йому здалося, що час зупинився. Тут нічого не змінилося. За винятком того, що я втратив Сюзан, і уряди половини країн світу намагаються вбити мене, а в іншому — все як і раніше. У магазині сувенірів він купив бінокль, потім сів за столик на веранді ресторану «Стелла Марінер», Звідки добре проглядалася вся гавань? Не було видно ні підозрілих машин, ні поліцейських катерів, ні взагалі поліцейських. Невірне. Вони продовжували вважати, що замкнули його на континенті. Потрапити на Алкіону буде нескладно. Тепер тільки лишилося дочекатися її прибуття. Він сидів за столиком і потягував смачне біле вино місцевого приготування – обмірковуючи подальші кроки. Яхта підвезе його до берега в районі Марселя, і він зможе дістатися Парижа, де його друг Ліпо допоможе йому. За іронією долі, Ліпо був китайцем, а Роберт досі пам'ятав слова Цезара. "Я чув, що ти зв'язався з китайцями". Він був упевнений, що Ліпо допоможе йому тому що одного разу він врятував Роберту життя і тепер, за старовинною китайською традицією, відповідав за життя Роберта. Для нього це тепер було справою честі. Лі послужив служив у Міністерстві державної безпеки Китаю, яке займалося контррозвідкою. Декілька років тому Роберта схопили в Китаї, коли він намагався потай вивести з країни одного місцевого дисидента, Роберта кинули в тюрму, що ретельно охороняється в Пекіні, але Лі По, який був агентом-двійником і працював раніше на Роберта, зумів організувати йому втечу. Коли вони прощалися на китайському кордоні, Роберт сказав: "Тобі треба кидати цю справу, поки живий, Лі. «Удача не завжди супроводжуватиме тобі», – Ліпо посміхнувся. «У мене величезна здатність до виживання». Через рік Ліпо перевели на роботу до посольства Китаю у Парижі. Роберт вирішив, що йому вже час зробити перші кроки. Вийшовши з ресторану, він пішов у гавань. Там було повно великих та маленьких човнів, які від'їжджали з Ельби. Він підійшов до чоловіка, який протирав корпус моторного човна донці з потужним мотором. «Гарний човен», – сказав Роберт. Чоловік кивнув головою. «Дякую. А чи міг би я взяти її на прокат, щоб трохи покататися по гавані?» Чоловік перервав своє заняття і пильно подивився на Роберта. «Цілком можливо. А ви вмієте поводитися з човнами?» «Так, у мене самого вдома, донці». Чоловік схвально кивнув. «А ви звідки?» «З Орегона», – відповів Роберт. «Це коштуватиме вам 400 франків на годину», – Роберт усміхнувся. «Чудово». «Ну і застава, звісно. Зрозуміло». Човен готовий? Хочете взяти його прямо зараз?» «Ні, у мене є ще деякі справи. Думаю, що завтра вранці. О котрій годині». «Я вам повідомлю», – сказав Роберт і простяг чоловікові гроші. «Тут частина застави, побачимося завтра». Роберт вирішив, що Алкіоні небезпечно заходити до порту, бо доведеться виконувати будь-які формальності, бо тут реєструвалися захід та стоянка кожного судна. Роберту хотілося максимально убезпечити яхту, тому він збирався зустріти її у морі. У Центрі зв'язку Служби безпеки полковник Цезар та полковник Джонсон розпитували оператора. «Ви впевнені, що більше ніхто не зв'язувався з яхтою Алкіона?» «Ніхто, сер. Після останньої розмови, про яку я вам доповідав». Стежте уважно, сказав Цезар, повернувся до полковника Джонсона і посміхнувся. Але я хотів би схопити його до того, як він туди потрапить. Полковнику Цезаре, на карті Італії немає такого місця, паліндром, сказав оператор. Але я думаю, що тут ми помиляємось. Чому? Це не місце, сер, а слово. Що? Так, сер. «Паліндроми» – так називаються слова, які однаково читаються як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, «Мадам, я Адам». В англійському написанні фраза є «паліндром». Ми тут склали на комп'ютері список таких слів. Він простягнув це за список слів. Обидва полковники уважно переглянули його. «Так, боюся, що від цього мала користі», – сказав Цезар. «І все-таки може... це може допомогти, сер. Вони явно використовували якийсь код, а один із найзнаменитіших паліндромів належить Наполе... Наполеону. Я міг, поки не побачив Ельбу. Цезар і полковник Джонсон переглянулись. «Ельба, Боже мій, ось де він!» День двадцятий Острів Ельба, Франція Спочатку на горизонті при світлі раннього ранку з'явилася маленька точка, вона ставала дедалі більше. Роберт бачив у бінокль, як ця точка перетворюється на Алкіону. Помолитись було неможливо, таких яхт було мало. Роберт поспішив на пляж, де напередодні домовився взяти на прокат моторний човен. «Доброго ранку!» Власник човна підняв голову і глянув на нього. «Доброго ранку, Масьє. Ви прийшли за човном?» «Так. На який час ви його візьмете?» «На годину дві, не більше». Роберт відрахував власникові гроші і заліз у човен. «Тільки не зламайте мені його!» «Не хвилюйтеся!» – запевнив його Роберт. «Не поламаю!» Власник відв'язав причальний канат і через кілька хвилин човен був уже в морі, мчачи до Алкіони. Щоб дістатися яхти, Роберту знадобилося лише 10 хвилин. Коли він наблизився, то побачив на палубі Сюзан і Монте Бенкса. Сюзан помахала йому. На її обличчі була написана тривога. Роберт причалив до борту яхти і кинув край, Канату матросу. «Ви хочете, щоб човен підняли на борт, сер?» – спитав матрос. «Ні, залиште». «Власник швидко знайде його». Роберт піднявся по трапі на видерну доблиску палубу. Сюзан одного разу розповідала йому про Алкіон, і тоді ця розповідь справила на нього враження. Але те, що він побачив на власні очі, ще більше вразило його». У довжину яхта була 280 футів, розкішні апартаменти власника, вісім подвійних кают для гостей, каюти для команди із 16 чоловік. На яхті ще були кімната для малярства, їдальня, кабінет, салон і плавальний басейн. У рух яхта приводилася двома дизельними двигунами, кожен потужністю, 1250 кінських сил. Для зв'язку з берегом було шість невеликих катерів. Внутрішнє оздоблення яхти було виконане знаменитим італійським дизайнером Луїджі Стурчіо. То був плавучий палац. «Я рада, що ти тут», – сказала Сюзан. Роберту здалося, що вона почувається ніяково, ніби щось було не так. «А може, просто нервує?» Сюзан була чудова. І це засмутило Роберта. «Чорт забирай, а чого я чекав? Що вона виглядатиме блідою та нещасною?» Він повернувся до Монте. «Я хочу, щоб ви знали, що я вам дуже вдячний». Монте знизав плечима. «Радий допомогти вам. Які у вас плани?» «Я хотів би, щоб ви повернули та взяли курс на Марсель». «Ви зможете висадити мене біля берега, та...» До них підійшов чоловік у накрахмаленій білій формі, трохи за 50, щільний, з аккуратно підстриженою бородою. «Це капітан Сімпсон, а це...» Монте глянув на Роберта, чекаючи на підказки. «Сміт, Том Сміт». «Ми прямуємо до Марселя, капітане», – сказав Монте. «Хіба ми не заходитимемо на Ельбу?» «Ні». «Слухаюсь», – відповів капітан, але в голосі його звучало здивування. Роберт оглянув обрій, все було чисто. «Пропоную спуститися вниз», – сказав Монте. Коли вони втрьох усілися в салоні, Монте запитав. «Ви не думаєте, що треба пояснити нам, о чому справа?» «Так, я розумію», – сказав Роберт але нічого пояснувати вам не стану. Чим менше ви знатимете про цю справу, тим краще. Можу сказати вам тільки, що я невинний. Я виявився жертвою політичної гри. Я дуже багато знаю і на мене полюють. Якщо вони знайдуть мене, то б'ють». Сюзан і Монте переглянулись. «У них немає підстав якось зв'язувати мене з Алкіоною», – продовжив Роберт. Повірте мені, Монте, якби я мав можливість врятуватися якимось іншим шляхом, я б нею скористався. Роберт подумав про всіх людей, які загинули тому, що він їх вистажив. І він не виніс би, якби щось трапилося із Сюзом. Він постарався надати своєму голосу бадьорості. Я був би радий, якби ви з метою власної безпеки ніколи не згадували про те, що я був на борту цієї яхти. «Так, звичайно», – відповів Монте. Яхта повільно розвернулася і взяла курс на захід. «А тепер, прошу вибачити мене. Мені треба сказати кілька слів капітанові». За обідом усі почували себе незручно. Роберт не розумів, чому, але в повітрі витала майже відчутна напруга. «Невже це через його присутність?» «Чи є інша причина?» «Можливо, що сталося між ними?» «Чим швидше я заберуся звідси, то краще», – подумав Роберт. Вони сиділи в салоні за бідньою випівкою, коли увійшов капітан Сімпсон. «Коли ми прибудемо до Марселя?», – запитав Роберт. «Якщо не зипсується погода, то завтра після полудня, містери Сміт». Щось дратувало Роберта в манерах капітана Сімпсона, той був непривітний, майже грубий. Але він, мабуть, добрий капітан, подумав Роберт. Інакше Монте не взяв би його до себе на яхту. Сюзан гідна цієї яхти. Вона взагалі гідна всього найкращого. Опівночі Монте подивився на годинник і звернувся до Сюзан. "Думаю, час спати, люба". Сюзан кинула погляд на Роберта. "Так". Усі троє встали. У каюті ви знайдете, у що переодягтися, сказав Монте. Ми з вами приблизно однієї статури. Дякую вам. На добраніч, Роберте. На добраніч, Сьюзан. Роберт стояв і дивився, як його кохана жінка йде спати із суперником. З суперником? Та кого я обманюю, чорт забирай? Він виграв, а я програв. Лежачи в ліжку, Роберт думав про те, що за сіною за кілька футів від нього знаходиться жінка, яку він любить найбільше на світі. Він подумав про те, що Сюзан лежить у ліжку оголена. Вона ніколи не одягала нічних сорочок і відчув пристрасне бажання. Можливо, Монте в цей момент займається з нею любов'ю. Чи вона одна? Чи думає вона про нього? Чи згадує ті щасливі часи, коли вони були разом? «Можливо, що ні. Гаразд, скоро він зникне з її життя і, можливо, ніколи вже більше не побачить». Він заплющив очі тільки перед світанком. До Центру зв'язку Служби безпеки передавали дані радарного стеження за яхтою Алкіона. Полковник Цезар повернувся до Джонсона і сказав, «Дуже шкода, що ми не змогли перехопити його на Ельбі». Але тепер він у наших руках. У нас на поготові крейсер. Ми чекаємо лише звісток з Алкіони. День 21. Рано вранці Роберт був уже на палубі і оглядав спокійне море. До нього підійшов капітан Сімпсон. Доброго ранку. Схоже, що тримається хороша погода, містер Сміт. Так, ми прибудемо до Марселя о третій. Як довго ми затримаємося там? Не знаю, відповів Роберт. Побачимо. Ясно, сер. Роберт подивився вслід капітанові, що віддалявся. Що ж він за людина? Потім він прийшов на корму і оглянув обрій. Він нічого не побачив. Та все таки. У минулому інтуїція не раз рятувала йому життя. І Роберт давно вже зрозумів, що треба довіряти своїй інтуїції. Щось тут було не так. Вдалині, невидимий за обрієм, італійський військовий кресер «Стромболі» підкрадався до Алкіони. Коли Сюзан з'явилася до сніданку, обличчя її було блідим і змарнілим. «Ти добре спала, Люба?» – спитав Монте. «Чудово!» – відповіла Сюзан. «Отже, вони сплять у різних каютах». Роберт відчув незрозуміле задоволення від того, що це з'ясував. Вони з Сюзан завжди спали разом. Вона притискалася до нього оголеним чудовим тілом. «Боже мій, мені треба перестати думати про це!» Попереду правому борту показався рибальський човен з Марсельської рибальської флотилії. «Хочете свіжої риби на сніданок?» – запитала Сюзан. Чоловіки згідно закивали. Чудово. Яхта підійшла майже в притул до рибальського човна. «Коли ми прибудемо до Марселя?» – запитав Роберт капітана Сімпсона, що проходив повз. «Ми будемо там за дві години, містер Сміт. Марсель дуже цікавий порт. Вам доводилося бувати там?» «Так, Марсель цікавий порт», – відповів Роберт. У центрі зв'язку Служби безпеки – Обидва полковники читали телеграму, яка щойно надійшла з Алкіони. У ній було лише одне слово – пора. «Де знаходиться Алкіона?» – спитав полковник Цезар. «За дві години ходу від Марселя, прямує до порту. Передайте на Стромболі наказ негайно перехопити яхту». Через 30 хвилин італійський військовий кресер Стромболі підійшов до Алкіони. Сюзан і Монте стояли на палубі, спостерігаючи за військовим кораблем, що наближався. З крейсера пролунав голос, посилений гучномовцем. «Гей, на Алкіоні! Лягайте у дрейф! Нам треба оглянути судно!» Сюзан і Монте переглянулися. До них підбіг капітан Сімпсон. «Містер Бенкс, я чув. Робіть, що вони кажуть». «Стоп, машина!» «Слухаю, сер!» За хвилину шум двигунів припинився, і яхта лягла у дрейф. Сюзан із чоловіком дивилися, як озброєні моряки з крейсера спускалися в шлюбку. За 10 хвилин дюжина їх піднялася трапом на Алкіону. «Вибачте за занепокоєння, містере Бенкс», – сказав лейтенант-командер, який командував моряками. Але італійська влада має підозру, що на вашій яхті ховається злочинець. Ми маємо наказ обшукати яхту. Сюзан дивилася, як моряки розбіглися палубою і почали спускатися вниз для огляду кают. Нічого не кажи. Але ні слова. Вони мовчки стояли на палубі та спостерігали за обшуком. За півгодини моряки знову зібралися на палубі. «Його тут немає, командир», – доповів один із моряків. «Ви у цьому впевнені?» «Абсолютно впевнений, сер. Пасажирів на борту немає, і ми встановили особу кожного з членів команди». Деякий час командир стояв збентежений, його на часу припустилося серйозної помилки. Він повернувся до Монте, Сюзан та капітана Сімпсона. «Прийміть мої вибачення», – сказав він. Дуже шкодую, що даремно вас турбував. Ми залишаємо яхту. Він повернувся, щоб піти. Командер, так, людина, яку ви шукаєте півгодини тому, попливла на рибальському човні, вам не важко буде зловити його. Через п'ять хвилин Стромболі повним ходом рвонув курсом на Марсель. У лейтенанта командира були причини пишатися собою. Влада багатьох країн розшукує командира беламі, але саме він зловить його. Це добре допоможе моїй кар'єрі, подумав він. З містка долинув крик штурмана. Командере, підніміться сюди, будь ласка, можливо, вони вже виявили рибальський човен. Командир злетів на місток. Подивіться, сер. Командира мало не вдарив удар від цього видовища. Попереду весь обрій закривала марсельська рибальська флотилія. Сотні однакових рибальських човнів поверталися до порту. Ні за що у світі не можна було визначити, в якій із них перебуває командир Беламі.